по цей день, нічого нема. Та й далі не буде. Ну, який же кураж служити, Боже мій! Якщо ж принцеса своїм сином по-старому буде, то я б, звичайно, був кавалер святого Андрія, або принаймні святого Олександра. Та й що ж, якщо великого князя від хвороби не стане, то, звичайно, треба думати, що принцеса по-старому буде. Отакого наговорив П'яний тімірязів своєму молодому супутникові. Але коли трохи протвезився, почав прохати. Ти вже, будь ласкавий, цього, що ми з тобою говорили, нікому не розказуй. Навіть батькам своїм, бо як дізнаються, то за цей і тобі й і мені голови одрубають. Минуло кілька місяців. Довго думав Насонов, як йому бути, знав, що за правдивий донос. Нагороду велику можна дістати. Та знав добре й те, що донощикові перший кнут. Тож минуло кілька місяців вагання. І тільки у травні 1745 року Діслав він на ім'я цариці доношенія. Відразу взялася до справи тайна канцелярія. Заарештували насамперед жінку тімірязіва. Привели її не до тайної канцелярії, а просто додому, до ушакова. На допиті заявляла тімірязєва, що нічого вона лихого на сонову не говорила. Закінчився допит, ухвалив ушаков. Тімірязєву, бо ж вона вагітна, до тюрми не брати, а відпустити її додому. Самого тімірязєва в цей час дома не було. Він був у відрядженні, у пскові зробив Андрій Іванович Ушаков особисту доповідь цариці, запитуючи, чи брати Тімірязєва із Пскова чи ні. Наказала цариця негайно ж послати по Тімірязєва солдатів і заарештувати. 7 червня опинився вже Тімірязєв у лабетах тайної канцелярії. Тримали його в окремому казематі під пильною вартою, щоб не міг нічого ні з ким говорити. Не встигли привести його, як уже того дня в присутності обох керівників тайної канцелярії, старого Ушакова і молодшого графа Шувалова, відбувся перший допит. Цариця великої ваги надала словам Тімірязєва. Адже Тімірязєв був ляйб-гвардійський капітан-поручник, Офіцер того полку, що, мов яничари в Туреччині, грався російським престолом. Отже, не дивно, що обидва керівники тайної канцелярії дуже пильно, дуже ретельно до справи взялися. На першому допиті, як це робили тисячі заарештованих, заперечуваті мірязів усю свою провину. Мовляв, тільки того й було, що як їхали вони з Насоновим, то Насонов спитав, хто при дворі камергери перші. А він тімірязів відповів, що при дворі перші камергери Олекса Григорович Розумовський, Михайло Ларіонович Воронцов та брати Шувалове. А далі Насонов сказав, нині до інженерства і артилерії вчених людей мало і Мініха вже нема. А він, тімірязів, відповів, нині єсть інженер Араб Іван Петрович, государя Петра Великого Хресник. Привели тоді до канцелярії Насонова. Звели обох в віч вічнавіч. Боявся глянути в очі Тімірязєву Насонов, але стояв на своєму. Вивели обох із канцелярії. Порадилися між собою. Страшні керівники страшної установи ухвалили допитувати Насонова в застінку з пристрастієм. Чи доніс він правду? Чому не доносив кілька місяців? Чи питав Тімірязєва про перших камергерів і зараз же доповісти цариці? Схвалила цариця постанову тайної канцелярії. І 8 червня вперше в житті опинився Насонов в застінку. Поставили його біля диби, почали допитувати. Та обстоював він свій донос. Закінчився допит, одвели Насонова до коземату, А Ушаков негайно того ж дня зробив доповідь цариці. Наказала цариця якнайпильніше допитувати Насонова, дізнаватися правди. 11 червня привели його знову до застінку. Привели й Тимірязєва. Та знову обидва на своєму стояли. Знову один потверджував доноса, а другий заперечував. Підняли Насонова на дибу, дали йому вісім ударів. На своєму стояв Насонов. А біля диби весь час, як карали Насонова, стояв Тимірязєв і рішуче, непохитно заперечував свою провину. Через чотири дні Ще не встигли загоїтися рани у Насонова, знову відбувся другий допит. Уже 12 ударів кнутом скуштував Насонов, та наслідки були ті ж самі. Через 4 дні, 19 червня, привели і Насонова, і Тімірязєва знову до застінку.